Може, їм заважає цей похід? Важко збагнути. Як єпископ якийсь млявий, більше говорить посадник. Не стримався, як завжди, відверто запитав, що трапилось. Так нічого й не сказали певного. Все натякали. Бідиб не скоїлося якої. Знов про далеку путь. Так і пішов від них невдоволений. Тільки попросив, щоб не спізнилися на проводи. Поглянувся навколо. Подаль на конях десяток вартових дружинників. Застигли в мовчанні, чекають його слова. Поскакати кудись з наказом. Схаменувся. Не час для роздумів. Помітить військо, що він засумував. А це не годиться в поході. Де ж це Микула затримався? І жінки з дочкою нема, а он їхній візок. Виїхали з городських воріт. Архієпископ забарився, не кидає свого гонору, примушує чекати. Настріч мистиславі, мчить Микула. Все готове, княже. Можна рушати. Рушати? посміхнувся довірного дружинника. А благословення? От благословення тільки не вистачає, весело відповів Микула і обернувся. Є. вигукнув він і показав рукою на городські ворота. Там заметушилася сторожа. На шлях викоталося кілька візків. Попереду на прикрашеному візку їхав архієпископ. Мстислав підняв руку і до нього підскочив дружинник. Гідь звели, щоб стали в ряди. А сам повернувся назад до головної сотні. З ним поїхав Микула. Другою стояла Дмитрієва сотня. Тут і зупинився Мстислав. У цей час під'їхали жінка і дочка. «Ми готові, батько!» – скочила з візка і підбігла до нього Анна. «Моя хороша!» – нахилився з коня і поцілував дочку Мстислав. «Скоро поїдемо!» «А я їхатиму на коні, защебетала Анна! Мама не хоче, а я сказала, що ти звелів, бо мені птах!» Вона взяла заповідь вороного коника, підведеного служником. Мати замахала руками. «Чого ти, Хорасана?» – питає жінку Мстислав. «Не вичуть, дівчині, з військом скакати. На прогулянку можна, а тут і тут можна. Вона ж моя дочка. Твоя?» – ластилася до батька Анна. Мстислав не хотів нагадувати Хорасані доці половецького хана Котяна, що вона ж сама у сідлі виросла, що й побачив її вперше на коні, коли вона мчала в половецькому степу. Побачив і заполонила його серце дика польова квітка. Посміхнувся Мстислав. Нехай не хвилюється. ані нічого не станеться. Архієпископ поволі вилізав з візка, підтримуваний двома служниками-чинцями. Незручно йому у важкій роззолоченій святковій ризі. «Можна починати, владико?» Мстиско схилив голову Мстислав, ставши з коня. Архієпископ перехрестив його. Дружинники швидко принесли і встановили невеликий високий поміст. На нього зійшов архієпископ. Тисячі людей, воїнів і проважаючих, замовкли в ці останні хвилини прощання. Дмитрий піднявся на стрименах, витягнувся вгору, скільки міг, щоб глянути навкруг. Серце затрепетало від радості, Праворуч шляху простяглося довгими рядами військо. Дружинники на конях – пішці, а напроти ліворуч – новгородці. Багато їх прийшло. Все сьогодні покинули. Стоять стіною і жінки, і діти, і поважні старики, і купці, і палачі. «Новгородці!» – сілкувався гучно крикнути архієпископ. Але старечий голос не долітав до краю людського потоку. Благословляю богатирів наших, Бог їм захисник. На полі брані пам'ятайте про десницю Господню. Поможе супостата збороти. Він розмашився на всі чотири боки, поблагословив Христом і підняв Його високо над собою. Мстислав підійшов до архієпископа і став на праве коліно, схиливши голову. Архієпископ поблагословив його і дав поцілувати хрест. Поволі підвівся Мстислав, скочив на коня, вийняв меч і змахнув ним. Рушати! розітнув повітря його голос, і чути було аж біля городських воріт. На шлях виїхав дружинник. З малиновим знаменом. Воно випотіло на вітрі, Майоріло над головами. Знамена попливло вперед. За ним рушив Мстислав, Поруч із ним Анна. Повертай, на дорогу, виїжджай, Щасило рухнув Микола. Сотня за сотнею, Дотримуючи сувору ладу, Як наказав Мстислав, Вирушали на дорогу, шикувались. Рухатися не було наказу. Микола гострим поглядом пробіг в передах. Приємно затремтіло тіла. Молодці, як понитаці стоять сотні. Мстислав наказував, щоб не підвели, щоб новгородці в останні потішилися своїми воїнами. Микола глянув, уже певно, Від'їхав на сто кроків Мстислав. «Рушай!» – виюв протяжно. Перша сотня неквапливо пішла вперед. Вистукують копита по накоченому грунту. «За руську землю!» – кинув Микола такі знайомі усім слова, і вони прокатилися аж до останніх рядів, щоб повернутися могутньою хвилею. За Руську землю вирувало над головами проводжаючих. Ці слова перетворилися на пісню, їх співали усі.